Животът във формите 19 та лекция от младежкият окултин клас година 7 държана на 22 януаря 1928 година София Само светлият път на мъдростта води към истината Размешление От следната седмица Влизаме в съзвествието Водолей, което продължава до 9 март. Съществуват два водолея, малък и голям. През това време ще изучавате лекциите, ще размишлявате върху тях и ще прилагате това, което може още сега да се приложи. Мисленето като процес не е нищо друго, освен та качество. До сега вие сте прели. От сега нататък ще тъчете, да изработите нещо. За тази цел ви са нужни стан, бардо. После ще насновете прежда и ще започнете да тъчете. По какъв начин ще тъчете? По методите на природата. Търсите ли философски системи при такането, нищо няма да постигнете. Защо? Много философи такът, но само в своята област. Излязат ли вън от нея, философията им пропада. Тя е нагодена само за една среда. Както рибите за водата, птиците за въздуха. Истинският учен, философ, живее във всички среди. Той лесно трансформира състоянията си и минава от въздухообразна среда в течна, от течна в твърда и обратно, от твърда в течна и въздухообразна. Като се говори за постиженията на човешкият ум и на човешкото сърце, дохождаме до гениите, светиите и адептите. Щом съществуват такива постижения и обикновеният човек може да върви по пътя на съвършенните, да постигне съвършенство. Това не се постига изведнъж, но постепенно. Важно е още днес човек да постави добра основа на живота си и да гради върху нея. Приемете ли една божествена идея? Ние чуплете. Посейте я. Тя сама ще се организира. Ще кажете, че трябва много да мислите върху нея. Многото мислене не помага. Нужна ви е светлина. За обикновения човек е достатъчна светлината на философският ум. Но за онзи на когато умът е организиран вече, друга светлина е нужна. Мека бяла светлина, наречена духовна. Тази светлина се отнася към втората гама на дъгата. Във същност дъгата се състои не от седем, а от десет краски. Първите три са основни. Четирите – производни, а останалите три – принципални. Който попадне последните три краски на дъгата, ще възприеме в ума си меката бяла светлина, която ще внесе мекота и разположение в сърцето. Без тази светлина сърцето остава кораво и сухо. Какво трябва да прави човек, за да понася мъчнотиите в живота? Да прилага любовта. Без любов задачите не се разрешават. За да запази равновесието си, човек трябва да обича и лошите хора, с които е поставен на визните. Може ли да обичаш лошите хора? Ако обичаш себе си, ще обичаш и лошите хора. Представете си, че вие сте поставени на едното блюдо на везните, а на другото един лош човек, към когото нямате разположение. Лош човек е, наистина. Но само с него се уравновесяват везните. Пожелаете ли той да слезе долу да се освободите от него, равновесието се нарушава и вие падате на земята. Докато сте на везните и вие ще го обичате и той ще ви обича. Без него вие ще се намерите на земята. Без вас и той ще падне на земята. Обикновено провидението поставя в блюдата на житейските везни един добър и един лош човек взаимно да се уравновесят. В редки случаи поставят на двете блюда добри хора. Ще кажете, че хората се теглят. Теглят се, без да знаят това. И на земята ги теглят, и в онзи свят ги теглят. Теглянето има за цел да уравновесява величините, с които природата си служи. Това подразбира стиха от Евангелието. Не противи се на злото. Ние казваме, не се бори с злото. Българите пък казват, ела зло, че без тебе по-зло. Не може да се изхвърли злото от живота нито от природата. Той е велика космическа сила, която работи заедно с доброто. Злото и доброто съществуват и в самия човек. Каквито усилия и да прави, човек не може да се освободи от злото. Да се освободиш от него, това значи да напуснеш земята. Изкуство е не да бяга човек от лошото си естество, но да го уравновеси с доброто. Щом постигне това, те стават приятели. Най-малкото нарушаване на равновесието внася противоречие в човека. Той се чуди, какво е станало с него, че е толкова лош. Сам се пита, а аз ли съм това или не съм. За да не нарушава равновесието си, човек трябва да знае от какво може да се освободи, и от какво не може? Освобождавайте се от всичко човешко, но не и от Божественото. На Божественото ще се починявате, а човешкото ще възпитавате. Дойдете ли до желанията си? Правете наблюдение, изучавания, да различавате човешките от Божествените. Не е въпрос да се самоосъждате, но да анализирате нещата. Критиката е опасна, но и без критика е опасно. Човек трябва да бъде разумен, да знае кога и как да критикува. Защо не трябва човек да критикува? Защото всяко нещо е в процес на развитие. Как ще критикуваш пъпката? Че не е цъфнала. Тя чака момента на своето разпукване. Как ще критикуваш плода, че не е озрял? Той не е достатъчно огряван от Слънцето. Когато Слънцето го грее определено време, плодът озрява. Следователно, не критикувайте художника, че не рисува добре. Той не е завършил още учението си. Не критикувайте музиканта, че не свири добре. Той не е завършил още развитието си. Радвайте се и наслабите, не завършили още поети, писатели, музиканти и художници, защото пред тях се открива велико бъдеще. Важно е човек да работи. Един ден ще излезе нещо от него. Светът, в който живеете, е велико училище, от което ще научите много уроци. Дали сте материалист или идеалист, не е важно. И материалистът се учи, както и идеалистът. Разликата е в това, че идеалистът е весел, с добро разположение на духа и вярва в успеха на работата, която започва. Човек трябва да се изучава, да знае какви линии носи в себе си. Ако линията на раменете е права и широка, човек е пригоден за физическият свят. Той върви по мъжка линия. Правите линии, с които природата си служи, Показват енергия. Когато линията на раменете е крива, заоблена надолу, човек върви по женска линия. Кривите линии показват пластичност. Такъв човек работи повече с мисълта си. Като наблюдавате човешкото лице, виждате, че то представя два триъгълника с обща основа и с върхове в противоположни посоки. Колкото повече се засилва долният триъгълник, т.е. колкото повече енергия се складира в брадата, човек става по-голям материалист. Колкото повече се засилва горният триъгълник, челото и горната част на главата, човек става по-голям идеалист. Той се интересува от възвишени работи и дава условия за проявяване на Божественото в него. За да развива ума или сърцето си, човек трябва да се създава красиви образи за нещата. За пример, ако искате да имате високо чело, ще мислите за хора с високи чела. Ще изучавате пътя, по който те са изработили своето чело. Ако искате да развиете някоя добродетел, мислете за хора, които носят тази добродетел в себе си. Ако искате да станете атлет, мислете за хора, които са развили голяма физическа сила. За това е казано, за каквото мисли човек, това става. Или с какъвто дружиш, такъв ставаш. Невъзможно е външната обстановка да не повлияе на човека. Като знае това, той трябва да се движи в среда, която да му влияе благотворно. Както благоуханието на цветята се разнася надалеч и влияе на хората, така добрите и лошите хора Оказват влияние на окръжаващите. Светът е пълен с красиви и изопачени форми на мисълта. Но човек трябва да бъде господар на себе си, да знае кои да възприеме и кои да отхвърли. За това е казано в писанието, че духовете трябва да се починяват на праведния и на пророка, а не пророкът на духовете. По думата духове разбираме онези същества, които помагат на човешкият ум и на човешкото сърце. Обаче, заедно с човека, те трябва да се починяват на неговата разумна воля, т.е. на неговата разумна природа. Няма по-велико нещо за човека от това, да бъде господар на своите мисли и чувства, да ги различава и да знае кои да приеме, кои да остави вън от себе си. Учете се да си избирате добри приятели и приятелки, добри книги и добри занятия. Има занаяти, професии, които развиват долната част на лицето брадата, челюстите, скулите на лицето и правят човека материалист. Има и такива занаяти и професии, които развиват горната част на лицето и правят човека идеалист. Работете върху себе си съзнателно, да подобрите своите форми и черти на лицето, на главата, на ръцете, да извайте Красив образ, т.е. да се усъвършенствате. Правете различни опити и наблюдения върху себе си, да знаете по какъв начин да възприемате светлината и да се ползвате от нея, както за ликуване, така и за повдигане и растение на ума. Като излизате вън да се печете на слънце, не е безразлично под какъв въгъл ще възприемете слънчевите лъчи. Обръщайте то дясната, то лявата страна или гърба си към слънцето и следете как ви се отразяват слънчевите лъчи. При различно положение ще имате различни резултати. Ако сте на планината, и там правете същите опити, но обръщайте внимание на мястото дето сидите. В природата има тъй наречени живи места, живи фокуси, които предават на човека живи, разумни енергии. Едно такова място може да придаде на човека една светла, възвишена мисъл, която да го подтикне към нещо добро и красиво. В това отношение Земята е склад на енергии, които трябва да се използват за доброто на цялото човечество. Който иска да се развива правилно, трябва да бъде внимателен, да използва нещата разумно. Ако четеш през деня или вечер, първо ще се нагодиш така, че светлината да пада добре върху книгата, да не разваляш очите си. Заемеш ли добро положение и състоянието ти ще бъде добро. Който не внимава и бърза, всякога ще страда. За това е казано. Покритото мляко, котка го не лочи. Покривайте съда, в който сте турили ценно съдържание, за да не страдате. Какво по-ценно може да има човек от живота си? Работете с цветовете, с различните краски, като методи за лекуване и за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви. Всички хора не се нуждаят от един и същи род енергии. Затова именно всички не обичат един и същи цвят. Ако нямате предмети, които да ви свързват с различните цветове, работете мислено, като изговарите такива думи, които ще събудят у вас съответни цветове. За пример, ако кажете думата «син», веднага си представите или тъмно син, или ясно син цвят. Първият е цветът на долина. Затова ви сваля ниско долината на живота. Ясно синият цвят ви напомня небе, височина, затова издига мисълта ви високо на някой планински връх. Също така и другите цветове произвеждат различни състояния в човешката мисъл. От днес до 9 марта Остават още 8 седмици. През това време ще изберете 8 лекции от по-важните и всеки ще вземе една от тях, да я проучи добре. Ще извадите основната мисъл, както и тези мисли, които имат практическо приложение. Ще видите какво може да направите за себе си. Всеки ще работи за себе си без никакво възнаграждение. Даром. Кога работи човек даром? Когато работи за душата си. Този закон наричаме Благият закон. Старите българи, които живели на Балканският полуостров, служили на Благият Бог. За това си нарекли българи. Това е духовното тълкуване на думата българин. Някои казват, че българите носят името си от реката Волга, от дошли, преминали Дунава и се заселили на Балканския полуостров, дето имало вече българи. Старите българи се различават от новите – които преминали Дунава. Първите са благи, служат на благият Бог, а вторите се отклонили малко от пътя си, заради което изгубили религиозното си чувство. Обаче и едните, и другите са навезните, взаимно си помагат. Само светлият път на мъдростта води към истината. 19 лекция от учителя, държана на 22 януари 1928 година, София